ثم جماع هذا شرح المرسومه بالتلبيه لا كشف حقائق التنقيح مشتمل على تقرير قواعد الفن وتحريره والتحرير مع اكيده محكم لقد خبرم را روانه د کيو و ظاحت پر کو جماع کتاب ولي له غيره پر فرونس خبره کړو چې پای کی داوا جواب داوا جواب داوا جواب داوا جواب ولا سدا غيره تا و چې دخل کو ترجو و تدبير وا او استفاده وګرانو دوه خبره پر مخاصمه وچی دا خلقو توجوه دا استفاده په گرانه وان مده استفاده اللہ روخ کلپا کالو خبر امزه انترالا کنا کتابم احمو دا خلقو په توجوه ام وان ما استفاده دینا سوا گرانه مده وی سمه دینا رستو بیا ما د دکا استفاده دا حاصلو اللہ روخ کلپا ما سولی کو دا کتاب مولی کو پده وسط مولی کو پده سطریقه کار مولی کو بیان کئی نواقش ہے نور سمسلا پگی سوما جماعتو حضر شرح بیاما جمق لده شرح لروا زاحد در المصومة بالتلویح چی مسماده کو تلویح سرا تا دیکی تلویح و اشارت دا سدا الا کشپ حقائق تنکیح دا دین انده التلویح الا کشپ حقائق تنکیح دیو تو صرف تلویح ہوئی چی پا ایک اشارت دا احقائق کو دا چاہتا دا مشتملن پدا سحال کی جماعتو هذا زا شرح ها زا شرح مکنو که دا مشتملنتنا حال که خدا مشتملنتنا سکا حال مشتملنت چه دا سرح مستمل را على تقریر کواعد الفن کا با تقریر دا کواعد و دا قانبان نه دا اغیر تقریر میکرد دا اغمی مذبوت کردی و تحریر معاکی او ما لیکلک ولی دی معاکی دهی دا اغیر دا سخت و زائن دا مغلق و زائن دا غوٹ زائن چکم اغوٹه بیه اغوٹه م اغ ملي کلی دې اسان او مشتمل په سبعه نه تفسیر مقاصد الكتاب او وضاحت د مقاصد د کتاب باندې او مشتمل له تفسیر فوایدې په ډېرو ډېرو د فوایدې د دې کتاب باندې د تنقیح فواید میسي واکړي متن کې سرغ تنقیح کولنا د تحزیب کولنا د مختصر کولنا لمدعا عبارت اخر په المسنف بسط الكلامي چټه ترجیح ورکړل دا په هغه مقام کې مصنفو پر احوال کلام چې څنګه دا کې هغه کلام پر هکړی او تفصیلي کړی دا دایمه تنکیف کړی دما مختصره کړی زواید الفاظ دې ټول لپاره وتوضیح او وضاحت میک سره د وضاحتنا لما دا هغه مقام دک تصرف په المصنفو چې کسر کړی دکو ثاني کړی د مصنف داږي کې اعلی ذبت المرامی او کسر بسوالې کړی د دا مصنف داږي کې اعلی ذبت په هغه مقام کووله د مقصد باندې صرف مقصد یې کړي او مزید وضاحت یې نه کړنو ان تکما توزیه کی کوم ځای ډیر تفصيلي کړم ان زهره مختصر کا چې کومه صرف په مرام باندې اکتفا کړی دی نه امي زهره تفصيلي و وتوضیح او سراد وضاحتنا لما په هغه مقام کې اکتصر به المصنفو چې بسوال کړی دایک مصنفو په على ضبط المرام نه هغه کولو او محطوس د مقصد باندې خصوصی تا طول کرنو ما کردی قوائد دا پن تحریر میں کڑی دی تفسیر میں کڑی دی تکسیر دا پوایدو میں کڑی تنکیح میں پیر توجیح دا طول کم انداز کردی نو دی لینا انداز بیان بیان چی دمان کم اندازیو پا گتاب که پی زمین تقریراتن دا طول کرنو ما کردی پی زمین تقریراتن پا زمین دا دا سی تقریراتو که تب تن پتی خوچے قلاو دا مداز تقریر سره کډی دی کنه سمندر غاړي دلړې او دا تلوې دی شروع کړه نه چټم وسې کوکه ملغلی جوړی کی نه په خپل کله وځي اوبان چې دا تقریر مو مونږ راولي چې مونږ دا د موسمی ربی د باران سره تشبيه ورکوړي د تقریراتو تشبيه ورکوړي شبه التقریرات بمطر الربيع دا تقریراتو د تشبيه ده ده موسیم ربی باران چی اید اشی پایسا ماندر کرا برش اخلیو تاکولو بیساس کبگوشی بیا کتالالش ملغالره دی جوڑیش، نیو تقریرات و تشبیه ورکره دا چا سره؟ دو موسیم ربی دو؟ باران، باران، باران، باران، باران تان فتحو چی کلاوییل او بیانیدو بیان بیان بیان بیان بی دو، اصداف الازان اغسی پیدو، ومونه شی بوووووووووووووووووو په تحقيقاته اوما تكون کله دي په زمند داسه تحقيقاته کې تختز چخذي د ادراک هدا پرده حاصلول ددي اعتاق الاذهاني د تركون دي زمند د ذهن د معرفت حرکت کې راشي سه بچ دا تحقيقات شروع شي د ذهن رغونه ورته کولو شي دی داسه او توجيهات په ماده د هغو قواعد ارسب ده ان کله دي په زمند داسه توجيهاتو کې ينشه تو یان چې توڅه چستو چې اوبکږي لې استینای ها د پردوري دغه ال فستانو سوس خلک چې کوم سوس تاسلانی نو هغه چه مسوبه د سوره د توجیحات پوری د سبره بيدار شي او نه کینی په تقسیمات اودا کار میکړه په ځم نه داسه تقسیماتو کې یستوږي ان سمای ها چې ټوونه وي او حرکت کول لازم په وخت د اوریدو د تقسیماتو کې اکثر کلا نو هغه چې بچی چې سبا هغه ټوونه جوړوي چې په بچې مرله اچتا ته وری غم کور کړی دا دا شعر وورسې په وخت دی شروع وکړه ای بلیم ته غړا کړی دا مطلب نه دا ما چې کمریان دا ما سر بجهول لپاره و مطلب دا دے دھوم دی چې دوم راقیمتی شعر له کتابه کې ته هغه ته پوهان کې غم په لري دا غل ذهن به مشهورې دا انتہی مو باندې دا غرهه انتہی د خپل کتاب وسه بیاني منتها دیر او واقعي تقسيمات ډېر بهتري ټاکېمات ترابش او فزمند داسې تقسيماتو کې یو تقریبا حرکت کې راځي په د دې تقسيماتو کې اندسمای هغو وحده او ریدو د دې تقسيماتو کې اصل کله نه بری خزان او ملل القرص حال کې جماعتو حذر شرحه مشتملن و معولن داسې حال کې جز اعتماد کوونکې ما بيمتون الروایتی پی روایت ال... پاغه مضبوطو روایت باندې یا په مدنی روایتو کې دا روایت په مدتن په روایتو کې یا متن د قبلي د اضافت د سفر نه جایز ده صدا فن موثق صحیح هغه مضبوطو روایتو کې ذت اعتماد کوونکي په پاس مضبوطو روایتو کې اعلی ما اوشته را هغه کته علامه اوشته راګه شه باندې مشهور دي اعلی مشته راګه مشهور دي منل کتب شریف دي دای کتابونو شریفونه ومعرجن او ځین په داسحال کې معرد جن چیز خطون کے ماں بیعیون الروایتی صحیح شو مضبوط و اقلی دلائلو بانده زخطون کے با مضبوط و اقلی دلائلو گی معرد جن او زعور روچ کے ماں بیعیون الروایتی پا غا علا ما تقرر من النکت اللطیبتی علا ما او زو اعتماد کون کے علا ما تقرر اغا دستاز کسی شیر علامہ تقرر اگر چی مضبوط تی من النکت اللہ تی پتی دو امدہ نکتونا اگر امدہ نکتی چی کمی داغیت مضبوطی نکتی دی مقر تقرر انیسا لے مضبوط نکات دی اگر میں ذکر کری دی اگر پاکلیت العلم مضبوط اگر پاکلیت العلم میں اعتماد کردی واسا یجدو غائصوں او ضرد چی مویو الغائصوں غکوخوں کے پی تحقیقی چه ده غوپاوی پسه که اغا تحقیقاتو که کل <سؤال> بحر چه پشانده سری در بحرونوگی الفائزو او راوری جی پده غوپاو خون کی بانده الفائزو علیه راوری جی پده غوپاو خون کی بانده انوارو توفیقی انوارات ده اسبابو ده خیر توفیق توجیح و الاسبابی نحوان خیر و دا سه انسان چکت تحقیقاتو که غوپیوی تشبیح ده لانبوزن سر ده کلک عالم صحیح شکنه او داس عالم چه اغبان انوارات راوری گی سای جدو دی بمومی ما آغشه او دعتو بی هازل کتاب چې ما اخری پده تنکیح پده تلویح کی الَّذی لا يستقشه کل کناعا آغا او آغا رازونا لا يستقشه کشک نشی کوله نشی لرکوله ال کناعا لو پتا ان کا حقائقی ہی در ای حقیقتنونا ایلا من مغلماء الفریکین مگر آغا انسان چه عالم وي ماهر وید علماء دو, دو شواپه د احناب منا په سبب چې کوم کلا عالم ده تحقیقاتو کې هغه سوچ او بحث کوي نو هغه په دې باندې پوه شي هغه په دې داسې تحقیقاته کومې چې او تحقیقات صرف په شواپه او احناب کې ماهر کسان کولی شي مطلب دا دی چې ما کره د نظم په احناب او شواپه کې کلا سیمه عالمي چې ما یې کشو د او کناح الپټدا غیب پاره او دغه بیا تشبیحات مې یو کې مخنیشو او کناح کې شوه دا یخه تشہیه شوه لا استکشف دمو په دې کتاب کې الذي اعطى حقيقات لا استکشف الکناح جنبشيل ور کوله پردان الحكايت هي د دې حقيقتنا الا الماهر مگر الماهر عالم من العلماء البركين ولا ما ده حنا بده شاپيون ولا يستاهل الابتلاء او اهل ابن ابي الابتلاء الا دکای هي پدکای پدکا کتاب بانے اللہ البارع و اصول المذہبین مگر آغا چې علم وی بارع وی فازل وی فی اصول المذہبین فضیلت والاوی فی اصول المذہبین پاکواید و دودوالو مذہبین احنا پودشوہ پیو صرف دانا مادا سے تحقیقات ذکر کڑی بھی چه دا تحقیقات صرف آغا علم کولیشی چیو د علماء دو پریکیون نا پک محارت دی دو این دا پکتاوی بارع وی پاکواید و ماننی آغا داغل او بالذ خبره بمنطق بانيمكو او بالذ خبره بالخلافيات والتوجيهات بانيمكو مع بذاعه او سنه سيد السرابزات او سامان من صناعه التوجيه والتعديل ده علم منطقنا صناعت اغطنت باللكتي التوجيه والتعديل الذين مراد اغد خلافيات او وجب بيان لي او التعديل اقول بالضروره مين في التوجيه مع بذاعه سرده بذاعات نصرت وتوشين اتشيبت سراسر ده سامان اتشيبت سرا من صلاح التوجيه والتعديل ده دا الى داخلياتنا ده صنعت موجود وفن موجود بيد التوجيه يقول وجب يانو دي شي اكو او ده سرا اي حاتبي بقوانين الاكتساب وقوانين دو نظريات باندو وتحصيل او بقوانين ده بديهيات باندو انو او ده بديهيات جكم قوانين دي ده لممتك قوانين باگه بان نمکوی دی قوانین الاکتساب نمراد قوانین او اغسشو ننظریات شو او تحصیل نمرادو او دا بدهیات شو والله والنحتلاج دی عز سلطان هم طاقت والا دی طاقت والا دی سلطان دا بات شاہد دا ولي اعانت دی اخاون دی امداد کول دی والتعیی او د مضبوطول دی والملی او قادر دی بی اضافت الاسابت ده، شور کی درستگی وستدی دا او براب حسابات چورکی درستګی په کولکی ود تسديده او په फेलکی وهو د کاله جری حسبی کافی دی مالک را ونه عمل وکلی هو او سبحترین کارساز دی د الله تعالی